Розділ третій Наступного дня Я здогадалася, леоляйки. Щойно прокинулася мокра від поту. Я нарешті все збагнула. Ви все підлаштували. Ви були цілковито певні від самого початку, що я вас не впізнаю. Тож, звісно, ви були офіціянтом. Ви подружилися з господарем, і він дозволив вам дві години пограти в офіціянта. Адже так... Знаю навіть, яким саме офіціантом ви були. По суті, підходить лише один, позаяк інші надто старі. Ви худий молодий к в окулярах з роговою оправою. П'ятнадцять хвилин потому. То що ви розчаровані? Доброго ранку і вам. Вісім хвилин по тому. Розчарована? Мене це протверезило. Я ображена, розгнівана, обдурена. Я відчуваю себе ошуканою. «Ви з самого початку спланували цю дурну гру. Це ж ви запропонували зустрітися саме у кафе Юбер. Гадаю, увесь персонал тиждень з мене сміявся. Це підло. Це зрештою жорстоко. Це не Леоляйки, якого я знаю. Це не Леоляйки, з яким я познайомилась». Це не леоляйки, з яким я хотіла би познайомитись, і нарешті це не леоляйки, якого я хочу пізнати хоч на крихту докладніше. Своїми діями ви вщерті зруйнували все, що будувалося місяцями. Щасти. Дев'ять хвилин потому. То я вам хоч сподобався ззовні? Дві хвилини по тому. Бажаєте почути щиру відповідь, можу на прощання сказати. 45 секунд по тому. Було б непогано, скажіть, якщо ваша ласка. 30 секунд по тому. Не вважаю вас гарним, не вважаю вас потворним, вважаю вас геть не вартим уваги, присним, нецікавим, просто фу. 3 хвилини по тому. Серйозно? Це дуже грубо. Можу лише порадіти, що не бував у шкурі цього чоловіка, і що ніколи не вдягав його робочий одяг. Себто я не він, ніколи не був і ніколи не буду. Та й взагалі я не був офіціантом, Не працював із доставкою, не допомагав на кухні. Я не був також полісменом воднострої чи прибиральницею в туалеті. Я був самим собою Лео Ляйке, відвідувачем ресторану ГЮБЕР у неділю між 15 та 17 годинами. Прикро, що ви так погано спали, моя любе, лице понад усе, Ротнер. Прикро, що бачили страшний сон. Дві хвилини по тому. Дякую, Лео. Піду хильну віскі. П'ятнадцять хвилин по тому. А ось що пропоную. Щоб ви трохи заспокоїлися, давайте ліпше про вас поговоримо. Перед усім, знайте, що зовнішність жінки для мене і близько не настільки важлива, як для вас зовнішність чоловіка. Відповідно, спокійно можу констатувати, що у вище названий час у кафе Гюбер було багато надзвичайно цікавих жінок, які варті були імені Емі Ротнер. Мушу відволіктися, бо у нас тут конференція. Я ж паралельно працюю, але скоро не зможу розмовляти з вами і працювати одночасно. Я з'явлюся години за дві, і тоді продовжимо розмову, якщо ваша ласка. До речі, ви б уже пляшку віскі відставляли подалі? Десять хвилин по тому. Перше, я не можу повірити, що чоловік, чиї листи зробилися мені настільки близькими, який здатен застати Еммі за її найінтимнішим заняттям, за розпиванням віскі. І не розумію, як чоловік, який отак пише, може одночасно бути тим, хто виглядає як один із чоловіків, що я їх на власні очі бачила в кафе «Юбер». Отож, я питаю вас ще раз, залюбий Лео, чи могло так статися, що я вас пропустила? Скажіть так, благаю. Я не хочу, щоб ви виявилися одним з чоловіків, яких я описувала вчора, інакше мені було б за вас прикро. Друге. Можливо, у кафе не було настільки багато надзвичайно цікавих жінок. Можливо, майстер лайки надзвичайно цікавиться жінками у надзвичайній кількості. Третє. Попри це, я охоче помінялася б з вами. Ви можете обирати серед надзвичайно цікавих жінок відповідно до свого бажання, настрою та фантазії. Тоді як я мушу задовольнятися тим, Лео якого я у кращому разі пропустила, що також не можна вважати позитивом. Четверте. Ви, вочевидь, гадки не маєте, хто я. Що ж, Лео, можете продовжити? Дві години по тому. Дякую, Еммі. Ви нарешті розписали все по пунктах. Це так схоже на Еммі Ротнер. Можна мені одразу перейти до пункту 4? Ви помиляєтеся, коли стверджуєте, що я і гадки не маю, хто ви. З іншого боку, мушу додати, що не знаю цього точно. Обирати я можу з трьох варіантів. Я переконаний, що ви одна з цих трьох жінок. Якщо дозволите, для нумерації типології я використовуватиму букви замість цифр, щоб це не скидалося на нагородження переможців з присудженням призових місць. Отже, мої кандидатки на звання пані Ротнер. А. Емі темноволоса. Стояла біля шемквасу четверта ліворуч. Зріст близько 165 см, Тендітна – коротке темне волосся. До 40 років. Непосидюча, нервова, худка моторика. В руках повертала стакан віски Голова здійнята. Погляд спрямований згори вниз. За розумілістю перекривала певну непевність. Штани та куртка модні. Потішна торбинка з повстини. Зелені туфлі, які виглядали так, наче їх обрали зі ста пар на вибір як переможців недільного вечора. Розмір приблизно 37. Розглядала чоловіків так, як жінки розглядають чоловіків, коли останнім про це знати не можна. Риси обличчя. Тонкі, чіткі. Обличчя гарне. Тип – вільна, худка, темпераментна. Справжня Емі Ротнер. Б. Еммі Білявка. Тричі змінювала місце розташування. Попервах сиділа спереду праворуч, потім іззаду, тоді посередині і наприкінці біля квасу. Незалежна, рухи повільніші, аніж у Еммі темноволосої. Біля пряме волосся під стиль 80-х років. Вік приблизно 35 років. Пила спершу каву, потім червоне вино. Палила. Видно, що насолоджувалася процесом. Зріст добрих 175 см, струнка довгонога, на ногах червоні кросівки, розмір приблизно 37. Поленялі джинси, вузька чорна футболка, великі груди, якщо дозволите подібне спостереження, розглядала чоловіків побіжно. Риси обличчя розслаблені, обличчя вродливе, тип жіночний, впевнений, кул. Cool. Це Еммі несподівана. Постійно пересувалася з залою, багато разів стояла недовго біля шин квасу. Вкрай сором'язлива. Екзотичний колір шкіри, великі мигдалевидні очі, погляд затуманений, вочевидь, відлюдькувата. Волосся до плечей, спереду каскад, брюнетка. Вік до 35 років. Напої. Кава, мінеральна вода. Зріст 170 см, Струнка класні чорно-жовті штани, точно не з дешевих. Темні чобітки. На пальці вугласта обручка. Розмір взуття приблизно 37. Озиралася навколо, наче вишукуючи когось. при цьому виглядала замріяно, меланхолійно, сумно. Риси обличчя м'які. Обличчя гарне. Тип жіночний, чуттєвий, сором'язливий, боязкий. І, може, саме тому Емі Ротнер. Отож, люба Емі, цих трьох я можу вам запропонувати. І на завершення дам відповідь на ваше запитання. Перше. Проте, чи не могли ви мене пропустити? Так, звісно, ви могли мене пропустити. Одначе, ви мене не пропустили. Ваш Лео. П'ять годин по тому. Люба Еммі, сьогодні від вас більше листів не буде? Вас засмутили межі вашої власної фантазії? Чи вам уже може однаково, чи я ночами просиджую в оксамитових барах із ким? Добраніч, Лео. Наступного дня. Тема – загадковий. Привіт, Лео. Ви мене виснажуєте. Вже ні про що інше думати не можу. Ви цих жінок дуже добре описали, усіх трьох. Я ушелешена, ви знову мене здивували. Гет, краще я б вас ніколи не бачила. Уявімо, Лео, що я є одна з тих трьох жінок. Але яким чином ви спромоглися їх так докладно розгледіти і при цьому залишитися непоміченим? У вас відеокамера була? Інакше кажучи, якби я була насправді однією з трьох, то мала б і вас запам'ятати. Якщо я вас запам'ятала, то підтверджується моя підозра, і ви один з тих, ким просто не може бути леоляйке, бо вони ж, перепрошую, виглядали насправді прісно. По-друге, сьогодні без цифр самі лише слова. Ви з цифрами постаралися, хіба ще бракує точно вказаної ваги. То чому оці три? По-третє... Яка з трьох вам найбільше довподоби? По-четверте. Скажіть, хто ви? Будь ласка, хоч якусь підказку дайте. Чекаю відповіді з нетерпінням. Лаша Емі. Півтори години по тому. Чому ці три? Емі, мені вже давно зрозуміло. Ви одна з так званих достобіса гарних жінок, бо чорт забирай, ви знаєте, що дуже гарні. Ви постійно даєте зрозуміти, що знаєте, якою гарною є жінкою. Про все це ви пишете поміж рядків, а інколи й буквально в них. З такими речами жодна жінка не блефуватиме, якщо на 100% не певна, що справляє враження на чоловіків. Вас навіть ображає, якщо вам, як цікаві жінці, не одразу надають перевагу перед іншими присутніми жінками. Дозвольте нагадати пункт 2 з вашого вчорашнього листа. Ви написали, можливо, у кафей не було настільки багато надзвичайно цікавих жінок. Можливо, майстер ляйки надзвичайно цікавиться жінками у надзвичайній кількості. А отже, ви вважаєте себе найцікавішою з усіх і вважаєте нахабством, якщо вас не одразу сприймають саме такою. Тому мені було досить легко». Я мусив виглядати лише гарних жінок, які, по-перше, кидали на оточуючих оцінювальний погляд, який добре чи погано маскували, а, по-друге, мали 37-й розмір взуття. Під опис підходять саме ці три жінки. До вашого по -третє. Для мене не існує питання, яка з трьох мені найбільше вподоби. Усі три по-своєму привабливі. Проте усі три для мене щасливі у шлюбі, мають двох дітей, і якщо не шість бурундуків, то хоч кота вурліцера. Усі три живуть для мене в іншому світі, в який я можу зазирнути виключно віртуально, а в реальний світ я доступу не мав і не маю. Я вже неодноразово казав, що свою емірот нерохоче малюю у своїй голові або ж на моніторі, замість того, щоб бігати за нею або тужити в реальності. Однак маю визнати, що найаутентичнішою мені видається Емі Ротнер А, бо вона найближче підходить під опис тієї Емі Ротнер, яка мені пише. Вашого почетверте. Якщо ви стверджуєте, що насправді є однією з трьох названих мною кандидаток, тоді я дам вам невелику підказку, ким міг бути я. Усього найкращого ваш Лео. 20 хвилин по тому. Гразд Лео. Проте я спершу ваша підказка. І вже тоді я скажу, помилились ви чи ні? Три хвилини потому Маєте брата чи сестру? Хвилина потому. Так, маю старшу сестру. Живе в Швейцарії. А що? Це така підказка? 40 секунд потому. Саме так Еммі. 20 секунд потому. «Щось вона мені нічого не підказує». Хвилина потому. тому. «У мене є старший брат і молодша сестра». Тридцять секунд по тому. «Лео, не дуже цікаво справді. Проте давайте про це поговоримо іншим разом. Зараз я посилено думаю про брата старшого брата і молодшої сестри». П'ятдесят хвилин по тому. «Аго, Лео, де ви? Ви познущатися трохи?» Вісім хвилин потому. тому. Свою сестру Адрієну бачу дуже часто. У нас із нею близькі стосунки, і ми одне одному розповідаємо все. Отож, Люба Еммі, я навіть розповів більше, ніж мав. Решту мусите самі докупи зв'язати. А тепер ви мені скажіть. Ви одна з моїх трьох Еммі? Сорок секунд по тому. Лео, все це вкрай таємниче. А можна мені чіткий натяк? Тоді я вам дам відповідь. Тридцять секунд по тому. «Запитайте, якщо ваша ласка, як виглядає моя сестра?» «35 секунд по тому. Як виглядає ваша сестра?» «25 секунд по тому. Вона висока блондинка». «30 секунд по тому. Що ж, чудово, я здаюся». Любий Лео, лінгово-психолог, уважний спостерігач. Я і справді одна з цих трьох жінок. Утім, згідно з вашим описом, три жінки з однаковим розміром взуття відрізняються одна від одної надзвичайно. Мене дивує, що вони всі видалися вам цікавими та привабливими. З іншого боку, ви ж таки чоловік. Бажаю вам приємного вечора. Тепер мушу зробити невелику паузу в листуванні та зайнятися іншими важливими справами. Бувайте, Еммі. Годину по тому Зараз ви до стоту Еммі Номер один. П'ять годин по тому. Моя сестра модель. Добра ніч. Наступного дня. Тема чотири знаки оклику. Ні. 45 хвилин потому. Довгонога блондинка, жінка, вамп модель? Двадцять п'ять секунд потому. І є моя сестра. Три хвилини потому. «А ви той тип, що тримав її за руку і залюблено дивився на неї?» Три хвилини по тому. Таке собі маскування. Вона тим часом спостерігала за жінками і докладно описувала мені усіх можливих Еммі. Сорок секунд по тому. «От лихо, я вже й не пригадую, як ви виглядали. Я на вас лише мигцем глянула». П'ятнадцять хвилин по тому. Що ж, я принаймні врятував для вас честь чоловіків у кафе Гюбер того вечора, як ви висловилися. Один досить цікавий чоловік, єдиний серед усіх, мабуть, вартий уваги, стояв праворуч біля шенквасу за руку з довгоногою білявою моделлю, схожою чи то на жінку вамп, чи то на Янгола. Я це роздрукую і вставлю в рамку. Десять хвилин по тому. Ви вже не вигадуєте про себе, казна що, мій любий. Насправді я бачила лише цю вродливу холодну білявку. І подумала, чоловік поруч з такою жінкою повинен бути дуже цікавим. Про вас мені відомо лише, що ви відносно високий, відносно стрункий, відносно молодий і відносно добре зодягнений. Ще у вас відносно достатньо волосся і зубів, наскільки я пам'ятаю. Найважливішу інформацію я зчитала з виразу обличчя вашої начебто коханої, а насправді сестри. Вона дивилася на вас так, як дивляться на того, кого справді люблять і цінують. Хоча, можливо, то було просто майстерно розіграно, щоб обманути Еммі Ротнер. До речі, дуже розумно, що ви прийшли до кафе з сестрою. А ще мені приємно, що ви з нею розмовляєте про мене. Гадаю, ви таки нічого, Лео Ляйке. А ще я вельми щаслива, що ви не отечубате чудовисько або хтось інший із кімнати жахів під назвою Гюбер. 30 хвилин по тому. А я й гадки не маю, як ви виглядаєте, моя Люба. Я весь час стояв спиною до можливих кандидаток, яких знаходила Адріяна. Вона описувала жінок зі свого жіночого погляду, тому й з'явилися модні деталі. І саме тому я й не маю жодного особистого враження. Годину по тому. Маю до вас ще одне запитання перед тим, як закінчимо нашу гру так само доладно, як і розпочали. Яка Еммі найбільше сподобалася вашій сестрі, септо яку вона вважає мною? Десять хвилин по тому. Про одну вона висловила таку думку. Це могла би бути вона. Про іншу сказала. Мабуть, це і є вона. А щодо третьої стверджувала, у цю ти закохався б. Тридцять секунд по тому. В яку б ви закохалися? Сорок секунд по тому. Люба Еммі, зі стовідсотковою певністю можу сказати, що цього я вам ніколи не відкрию. Навіть не намагайтеся вичавити з мене зізнання. Приємного вечора. Дякую за захопливу гру. Мені дуже сподобалося, Еммі. Ваш Лео. 25 секунд по тому. У білявку з великими грудьми. Адже так? П'ятдесят секунд по тому. Навіть не намагайтеся, Люба Еммі. Хвилину по тому. Ухиляння від відповіді також є відповіддю. Так і запишемо. Білявка з великими грудьми. Наступного вечора. Тема «Поганий день». Любий Лео, у вас сьогодні був гарний день. У мене був поганий. Приємного вечора і добраніч, Еммі. Постскриптуму. До речі, Лео, про яку Емі ви зараз думаєте, якщо про неї думаєте? Сподіваюся також, що ви взагалі ще про Еммі думаєте. Три з половиною години по тому. Коли я думаю про Еммі, то думаю про четверту, власну Еммі, а не про тих, що їх описала моя сестра. І так я досі часто думаю про Еммі. Чому у вас сьогодні поганий день? Що такого поганого трапилося? Добраніч, і доброго ранку, ваш Лео. Наступного дня. Тема «Хороший день». Доброго ранку. Бачите, любий Лео, саме так починається «Хороший день». Я заходжу у свою поштову скриньку і бачу там повідомлення від Лео Ляйки. От учора був поганий день. Від Лео не було листа. Взагалі нічого не було. Він жодного слова мені не написав, а нічогісінько. Яким же має бути день? Лео, я вам ось що скажу. Гадаю, ми мусимо припинити листування. Я роблюся залежною від Леоляйке. Я не можу чекати цілий день листа від чоловіка, який повертається до мене спиною, коли зустрічає, який не хоче познайомитися зі мною, а бажає лише отримувати від мене листи, який використовує мої написані слова, щоб творити собі уявну жінку, бо реальні зустрічі з реальними жінками завдають йому лише страждань. Я так більше не можу. Це кепсько. Лео, ви мене розумієте? Дві години по тому. Так, я розумію. Відтак маю чотири питання, оформлених за схемою Еммі Ротнер. Перше. Ви хочете познайомитися зі мною особисто? Друге. Навіщо? Третє. Що з цього вийде? Четверте. Чи мусить про це знати ваш чоловік? Тридцять хвилин по тому. До першого. Чи хочу я познайомитися з вами особисто? Звісно, я хочу познайомитися з вами особисто. Краще особисто, ніж не особисто. Хіба ні? До другого. Навіщо? Це я знатиму лише тоді, коли ми познайомимося. До третього. Що з цього вийде? Що вийде, те й вийде. Якщо нічого не має вийти, то нічого й не вийде. Отож вийде те, що має вийти. До четвертого. Про це я знатиму лише тоді, коли знатиму, що з цього усього вийде. 5 хвилин потом. Обманюватиме те свого чоловіка? Хвилину потом. Хто вам таке сказав? 40 секунд потом. Це я зрозумів із вашого листа. 35 секунд тому. Дивіться, не зрозумійте забагато. 2 хвилини потом. Чого вам у вашому чоловікові бракує? 15 секунд потом. «Нічого, геть нічого не бракує. А чому ви вважаєте, що мені чогось бракує?» «П'ятдесят секунд по тому. Зрозумів з ваших листів. Тридцять секунд по тому. І що ж саме ви зрозуміли? Ви вже нервуєте мене зі своєю лінгвопсихологією і розумінням. Десять хвилин по тому. «Я зрозумів це з того, що ви даєте мені зрозуміти, що чогось від мене хочете». А чого саме ви від мене хочете, зможете сказати лише тоді, коли познайомитеся зі мною. А те, що ви чогось хочете, це безперечно. Перефразую свої слова. Ви чогось шукаєте. Назвімо це пригодою, хай так. Хто шукає пригоди, наразі її в житті немає. Адже так? Півтори години по тому. Так шукаю. Мені негайно потрібен священник, який пояснить, що означає оце обманювати свого чоловіка. Або, принаймні, як собі цей священник уявляє, він священник, який ніколи не обманював. Бо в нього не просто немає тієї жінки, з якою він міг би обманювати свою дружину, а й взагалі немає жінки, яку він міг би обманювати, не рахуючи Богоматері. Ви ж не персонаж роману, ті, що співають у терні? Я не шукаю пригоди з вами. Просто хочу побачити, хто ви. Я хочу зазирнути у вічі своєму повірнику. Якщо для вас це означає обманювати, тоді так я потенційна брехуха. Двадцять хвилин по тому. Та про всяк випадок ви чоловікові нічого не розповідали б. П'ятнадцять хвилин потому. Лео. Мені не до коли ви вдаєтесь до моралізування. У вас так, у мене по-іншому. Бути щасливою у шлюбі аж ніяк не означає щодня звітувати чоловіку про кожну зустріч. Якби я так робила, то Бернард давно б знудився зі мною. Дві хвилини по тому. Отож, ви своєму Бернарду не розповідали би про нашу зустріч лише тому, що не хочете, аби він знудився? Три хвилини по тому. От ви написали своєму Бернарду. Що ж, мій чоловік також має ім'я. Проте це аж ніяк не означає, що він мені належить, що він 24 години припнутий ланцюгом біля мене, а я, ні на мить не припиняючи пестощів, безперервно повторюю «мій Бернарде». Лео, гадаю, ви анічогісінько не знаєте про шлюб? П'ять хвилин по тому. Емі, я про шлюб досі жодного слова не сказав. До слова ви так і не відповіли на моє останнє запитання. Утім, як ви оце нещодавно самі казали? Ухиляння від відповіді також є відповіддю. Десять хвилин потому. тому. Любий Лео, давайте закриємо цю тему. Ви мені досі винні відповідь на вирішально важливе питання. Лео, ви хочете зі мною зустрітись? Якщо так, давайте зустрінемося. Якщо ні, то розкажіть мені, що має бути далі, якщо далі взагалі щось має між нами відбуватись. Двадцять хвилин потому. тому. Чому ми не можемо переписуватися, як і раніше? Дві хвилини по тому. Нічого не розумію. Він не має бажання зі мною знайомитися. Ви не виправний. А якщо я білявка з великими грудьми? 30 секунд по тому. А мені що з того? 20 секунд по тому. Будете розглядати? 35 секунд по тому. Вам це сподобається? 25 секунд по тому. Мені ні, але вам так. Це подобається всім чоловікам, а надто тим, хто цього не визнає. П'ятдесят секунд по тому. Такі розмови мені вже до душі. Тридцять секунд по тому. О, то ви скутий вербальний ротоман. Три хвилини по тому. Чудове останнє слово, Еммі. Зараз, на жаль, мушу бігти. Бажаю вам приємного вечора. Чотири хвилини по тому. «Лео, ми сьогодні одне одному написали двадцять вісім листів. І що з того? А нічого. Який ваш девіз? Необов'язковість? Ваше заключне слово? Ви бажаєте мені приємного вечора. Тепер ми повернулися на рівень щасливого нового року. Загалом, надіславши одне одному сотню листів та майстерно провівши, не дай Боже, познайомитись особисто зустріч, ми не наблизилися одне до одного і на міліметр». Наше близьке незнайомство підтримує лише колосальна кількість часу, що його ми витратили і витрачаємо по сьогодні. Лео, Лео, Лео, прикро, прикро, прикро. Хвилина по тому. Коли я вам упродовж дня не надсилаю жодного листа, ви нарікаєте. Коли я вам упродовж п'яти годин надсилаю чотирнадцять листів, ви все одно нарікаєте. Підозрюю, я все роблю не так, любаємі. 20 секунд потому. Електронною поштою. Так. Приємного вечора, пане Лейке. Чотири дні потому. Без теми. Агов. Щиро ваша Еммі. Наступного дня. Без теми. Лео, якщо це у вас така нова тактика, то мушу сказати, що вона просто огидна. Не прикидайтесь, я вам більше не писатиму. Прощавайте. П'ять днів потому. Без теми. Лео, у вас електрика є. Я починаю за вас хвилюватися. Напишіть хоч фубе. Три хвилини потому. Гаразд, Демі. Давайте зустрінемося. Ще маєте бажання, коли сьогодні, завтра, післязавтра? П'ятнадцять хвилин тому. О, подивіться, згуба об'явилася, і тепер йому вже терміново треба зі мною зустрітися. Що ж, може, я й маю ще бажання. Та спершу поясніть мені, якщо ваша ласка, де ви пропадали півтора тижні, і поясніть гарненько. Десять хвилин по тому. Померла моя мама. Гарненьке пояснення. Двадцять секунд по тому. Ой, серйозно, що сталося? Три хвилини потому. Вона була дуже нещасна. У лікарні нам сказали, що мала ще й злоякісну пухлину. На щастя, все сталося досить швидко, і мама недовго страждала. Хвилину по тому. Коли вона помирала, ви були поруч? Три хвилини по тому. Майже. Ми з сестрою чекали у приймальні, бо лікарів вважали, що момент для відвідин не надто слушний. І тепер я себе питаю, коли ж він мав бути слушним. П'ять хвилин по тому. Ви були дуже близькі. Пробачте, Лео, але в таких ситуаціях ставлять завжди однакові запитання. Чотири хвилини потому. тому. Ще тиждень тому я сказав би, ні, ми геть не були близькі. Проте сьогодні я питаю сам себе, що саме, як не відчуття близькості і не журба гризе мою душу. Емі, пробачте, я не хочу надокучати вам своїми сімейними проблемами. Шість хвилин потому. тому. Ви мені не надокучаєте, Лео. Хочете, можемо зустрітись і про це поговорити. У цій ситуації я якраз підходяща людина. Далека від вашого реального життя і водночас близька. Забудьмо формальності і зустрінемося просто як добрі, старі, вірні, справжні друзі. Десять хвилин по тому. Так, гаразд. Дякую вам, Емі. Зустрінемося сьогодні ввечері. Та, попереджаю, я саме досяг найвищої точки відсутності почуття гумору. Три хвилини потому. Любий любий мій Лео, сьогодні ввечері не можу. Та завтра ввечері неодмінно. Може, о 19 годині у кафе десь у центрі. 8 хвилин потому. Завтра поховання, але о 19 -й все, мабуть, завершиться. Я напишу вам до 17.00 листа і домовимося, де саме ми зустрінемося. Згода? Десять хвилин по тому. Так, Лео, давайте так і зробимо. Хотіла б я вам щось утішне сказати, але це звучатиме на кшталт веселого різдва. Отож ж я ліпше не буду. Одначе знайте, що я вас підтримую. Можу собі лише уявити, через що вам зараз доводиться проходити. Я навіть не ризикую вам зараз побажати солодких снів, бо вам зараз ой, як не солодко. То завтра ввечері можете на мене покластися. До зустрічі, Еммі. По скриптуму. Попри гнітючі обставини нашої зустрічі, я їй рада. П'ять хвилин по тому. Я також. Лео. Наступного дня. Тема – скасування зустрічі. Люба Емі, мусимо скасувати нашу сьогоднішню зустріч. Я вам завтра поясню чому. Не гнівайтеся, прошу. І дякую, що вчора підтримали мене. Я це дуже ціную. Усього найкращого. Лео. Дві години по тому. Гразд, Емі. Наступного дня. Тема – Марлен. Люба Емі, вчорашній вечір я провів із Марлен, моєю колишньою подругою. Вона також була на похованні. Вони з мамою одна одну дуже любили. Мені було важливо з нею про все поговорити. Марлен – ключ, і вона може відчинити ворота нашої довгої сімейної історії. Вона завжди мала підхід до моєї мами, якого мені бракувало. Марлен була вчора дуже засмучена, тож мусив її втішати. Мені ця роль припала до душі. Ненавиджу, коли мене жаліють. Краще вже я когось жалітиму. Часом і самого себе, але я тут краще змовчу. Сподіваюся, ви не гніваєтеся, що я скасував нашу зустріч. Я подумав, Лео, навіщо тобі втягувати в цю жінку, яка не має жодного стосунку до твоєї сімейної історії? Та й взагалі я не хотів, щоб ви мене таким бачили. Хочу, щоб ми зустрілися, коли я буду в кращому настрої. Еммі, сподіваюся, ви мене розумієте. Ще раз дякую, що підтримали мене у скрутну хвилину. Це доказ довіри. Усього найкращого, Лео. Три години по тому. Все гаразд, Еммі. П'ять хвилин по тому. От якраз ваше «все гаразд» означає, що не «все гаразд». Що таке, Еммі? Скасування зустрічі боляче чи вдарило по вашому самолюбству? Ви гадаєте, що я вас використав, хоча й не потребував? Дві з половиною години по тому. Лео, а вже ж ні. Я зараз просто дуже зайнята, а тому обмежена в часі. Вісім хвилин по тому. Я вам не вірю, Еммі. Я ж вас знаю. Хоч як дивно мене починає мучити сумління від самої думки про те, що ви могли на мене образитись. Навіть попри те, що самі прекрасно знаєте, що не маєте на це права. Чотири хвилини по тому. Лео, не тягніть кота за хвіст, а ліпше скажіть, чи успішно ви втішили Марлен. Між вами знову щось є? Вісім хвилин по тому. А он воно що. Та звісно. Леоляйки щойно після поховання матері посмів зустрітися із колишньою подругою. Еміротнер, Ротнер, яка зазвичай не страшиться виставляти леоляйки моралістом, відчула раптом моральний занепад Я вам ще дещо скажу, люба Єммі. Знаєте, вже через шість годин після поховання матері я був на волосину від того, щоб переспати зі своєю колишньою подругою. Сподіваюся, що ви шоковані. Приємного вечора. Три хвилини по тому. Поясніть мені, як можна бути на волосину від того, щоб із кимось переспати. А надто, чому ви все ж цього не зробили? Особисто я переконана, так роблять лише чоловіки. Думаю, ви вважали, що зможете свою колишню подругу в ліжку втішити, проте вона вас розкусила і прошепотіла на вушку. Ні, Лео, це насправді погана ідея. Це знову зруйнує довіру, яку ми сьогодні ввечері відновили. А ви подумали, шкода, ой, як шкода, а ми ж були на волосину від... П'ятнадцять хвилин по тому. Знаєте, Емі, я просто приголомшений, з якою впертістю ви бажаєте добитися від мене пояснень щодо моїх особистих справ, які вас геть не стосуються. З якою влучністю ви виказуєте нетактовність у найбільш непідходящий для цього час, якою ви намагаєтеся обмежити інших людей тим, що вам самій перше на думку спадає. Секс, секс, секс. Я себе тепер питаю, чому вам саме про це постійно йдеться? Вісім хвилин по тому. Любий Лео, з усією повагою до вашої жалоби, хто це щойно хвалився, що був на волосину від того, щоб переспати з колишньою подругою? Ви чи я? Лео, на превеликий жаль, я прекрасно уявляю собі ці сцени бути на волосину від сексу. У мене самої таке було. А ще маю багато подруг, які досі таке періодично переживають, а потім неабияк шкодують. Якщо у вас із Марлену все було по-іншому, то пробачте за мій коментар. До слова, чоловік із властивою вам чутливістю має знати, що жінка із властивою мені чутливістю відчуває себе ображеною, коли в останню хвилину зустріч з нею скасовують, зустрічаючись натомість із колишньою подругою. Так, Лео, я відчуваю, що ви мною знехтували. Я не будь-хто з вулиці, навіть для вас. З глибокою повагою Еммі. Наступного дня. Тема – Еммі. Ні, Еммі, ви не будь-хто з вулиці. Якщо хтось мені небайдужий, то це ви. Ви наче мій другий голос, що супроводжує мене щодня. З мого внутрішнього монологу ви зробили діалог. Ви збагачуєте мій внутрішній світ. Ви сумніваєтеся, наполягаєте, пародіюєте, суперечите мені. Я вам дуже вдячний за кмітливість, шарм, енергійність, навіть за вашу нетактовність. Утім, Еммі, я не дозволяю вам бути моїм сумлінням. А надто щодо вашої улюбленої теми. Вам мусить бути байдуже, коли і з ким, як часто і як саме я займаюся сексом. Адже я не цікавлюся, як у вас із вашим Бернардом у ліжку. Відверто кажучи, це мене взагалі не обходить. Це не означає, утім, що коли я про вас думаю, у моїй уяві не зринають еротичні картинки з вами. Проте я про них вам не розповідаю. Вони цілковито належать мені. Так буде й надалі. Ми не повинні починати втручатися у приватне життя одне одного. Це ні до чого доброго не призведе. Еммі, оті кілька, здавалося б, незначних слів про смерть моєї матері виявилися для мене цілющими. Знову з'явився другий голос, який ставить мені мої ж недібрані запитання, дає мені мої відповіді, постійно ламає мою самотність і просочується крізь неї. У мене з'явилося негайне бажання підпустити вас ближче, бути ближчим вам. Якби ви в той вечір мали час, так і сталося б, і сьогодні між нами все було б інакше. Таємниць не було б, загадки зникли б. Я одразу по зустрічі повішав би вам гніт своїх родинних проблем, і ми обоє впали на коліна під цією важкістю. Ніякого дива, жодних ілюзій. Ми б говорили, говорили, говорили, поки нарешті не вилили душу. І що тоді? Про Як можна впоратись із безпосередністю зустрічі, якщо досі не мав такого досвіду? Як би ми одне на одного дивилися? Що б ми одне в одному побачили? Що б ми одне одному сьогодні писали? Чи взагалі писали б? Еммі, я боюся втратити свій другий голос. Я боюся втратити голос ім'я Еммі. Я хочу його зберегти. Я хочу бути з ним обережним. Цей голос став мені необхідним. Ваш Лео. Три години по тому. Повернімося до моєї улюбленої теми. Прикро, але мені не байдуже, коли і з ким, як часто і як саме ви займаєтеся сексом. Коли мене вже обрали другим голосом, когось, то маю право висловлюватися, якщо про це зайде мова, судити про те, коли і з ким, як часто і як саме займається сексом цей хтось. Причому мушу визнати, що момент як саме до цього часу турбував мене набагато менше, любий Лео. Нічого ми це надолужимо. Тепер залишаю вас наодинці із вашим першим голосом. Продовження вже завтра. Цілую, Еммі. Півтори години по тому. Дозволите мені трохи побути цинічним, моя мила Еммі. Уявімо, я виявився б чубатим чудовиськом з кафе Гюбер вам також не було би байдуже коли і з ким, як часто і як саме я займаюся сексом. Іншими словами, вам не байдуже коли і тощо, лише тому, що ви у своїх листах звертаєтеся до певного ідеалу чоловіка, і вам не може бути байдуже попри подружнє щастя з Бернардом, коли і з ким, тощо. У цьому разі це лише підтвердить мою теорію, що ми навзаєм є голосом нашої фантазії. Чи не прекрасно це? Чи не варто тоді залишити все, як є? Наступного дня. Тема «Перша відповідь». Любий Лео, знаєте, що я вас ненавиджу? Оці ваші формулювання, коли йдеться про мого чоловіка. Попри подружнє щастя з Бернардом, це що за нісенітниця. Подружнє щастя звучить, і ви це навмисне робите, як здійснення подружнього обов'язку взаємного втамування статевого інстинкту. Або ж узаконене працівниками РАЦЦУ проведення регулярних статевих зносин з обміном біологічними рідинами. «Любий Лео, ви здіймаєте на кпини мій шлюб, це неприпустимо, припиніть негайно». 45 хвилин по тому. Емі, ви безупинно говорите про секс. Це вже якась патологія. Годину по тому. Любий мій друже, я ще й не починала говорити про секс. Про це якраз ви вчора заговорили. Ось, наприклад, про еротичні картинки, коли вам знадобилося два заперечення, щоби сказати мені, що це не означає, що у вас не виникають еротичні фантазії, коли ви про мене думаєте. Отакий він Лео. Інший би сказав, Еммі, у мене інколи бувають еротичні думки про вас, але Оляйки каже, це не означає у тім, що коли я про вас думаю, у моїй уяві не зринають еротичні картинки з вами. А тоді ви дивуєтеся, що я не відходжу від цієї теми? Не у мене патологія, а у вас дивна поведінка, любий Лео, тож не розумію ваших пасторсько-врочистих розумувань про секс. Цитата. Проте я про них вам не розповідаю. «Він не хоче мені розповідати? Що ж то можуть бути за такі фантазії, про які не можна розповідати?» – питає себе Еммі. «Нехай би пояснив мені». Двадцять хвилин по тому. «От іще дещо, майстре Лео. Вчора ви написали, ми не повинні починати втручатися у приватне життя одне одного». А я вам от що скажу. Те, що ми тут робимо, все, про що розмовляємо, є приватним життям і нічим іншим від найпершого листа до цього моменту. Ми нічого не пишемо про роботу, не розповідаємо про зацікавлення, не називаємо хобі, тобто вдаємо, наче немає культури, мовчимо щодо політики, ми навіть обходимося без прогнозів погоди. Все, що ми тут робимо і що змушує нас забувати про інші справи, це втручаємося у приватне життя одне одного. Ви в моє, а я у ваше. Хіба можна втручатися у приватне життя ще більше? Ви мусите визнати, що близькі до мого приватного життя. Хоча в дещо іншому значенні, що не цілком відповідає моїй начебто улюбленій темі. Я б навіть сказала, це виходить за межі моєї улюбленої теми. Півтори години по тому. а знаєте, за що я вас ненавиджу? Оці ваші постійні пане Лео, майстри Лео, професори Лео, пане лінгопсихологу, пане моралісте. Зробіть мені ласку і називайте мене просто Лео. Ваші саркастичні звернення і без того хороші, уїдливі й точні. Дякую за ваше розуміння, Лео. Десять хвилин по тому». А, ви мені сьогодні, геть не подобаєтеся? Хвилина тому. Я собі теж не подобаюся сьогодні. 30 секунд тому. Визнаю, це дуже гречно з вашого боку. 20 секунд тому. Дякую. 15 секунд тому. Прошу. Півтори години тому. Вже спите? Три хвилини тому. Я рідко лягаю раніше вас. Добраніч. 30 секунд по тому. Добра ніч. 40 секунд по тому. Багато думаєте про маму. Я б вам допомогла трохи забути. 30 секунд по тому. Ви вже це зробили, люба імі. Добра ніч.